Левантина їй не подобалась, бо була молода і гарна. Квасюк був на десять років молодший за жінку і оженився з нею через гроші. Ті гроші він давно забрав собі до рук, завина на їх цю крамницю, а жінкою почав поштурхувати. Вона йому вже наприкрилася, бо була стара і негарна. Як він наймав молоду наймечку, то Квасючка лютувала і силкувалась витришкати її геть усякими причіпками та знущанням. Валіло б старих наймичок, бо до тих цей клятий бабій не в'язби. Але Квасюк проганяв старих так само, як вона молодих. І через те у їх хаті за кипіло піло, як у казані. Того ж вечора вона сказала чоловікові, що Левантина селючка нічого не тямить, то вона її відійшла. Але Квасюк знав уже, через що це. «Не вирадуй!» — крикнув. «Через тебе наймички не вдержиш, що місяця нова! Одійш лише цю! Зостанешся зовсім без наймички, бо ніякої тоді не наймо!» «Про мене краще без наймички, ніж такої, як оця!» — кричала розлютована Квасючка, бо в їх ще ні одної наймечки не було такої чепурної, як Левантина. «Та мені байдуже до тебе!» Чорт тебе бери, хоч би сама все робила, як кобила здорова. Так же не поробиш цього сама, то мені через твої вереди комерції вред буде. Комерції вред? Якраз тобі комерція в голові. Знаю, чого треба. Дек я за тобою і вночі слідком ходитиму. Двоє дітей, хлопець шести років і дівчина семи, попрокидалися і слухали сварку, слухали не вперше. Незважаючи на їх, Квасючка кричала. — Я тебе вночі з постелі не пущу. Не думай, що тобі пособиться, коли ти її заставиш. — Тю на тебе скажену. Я тобі кажу, отправиш цю дівчину, я її знову тобі на злісі знайду. А тебе з хати вижену і бігай тільки твоєму дурному батькові, що пустив на світ таку пришалеповату дочку. Квасючка замовкла, пам'ятаючи, що вже одного разу чоловік її вигнав був. А батько не дуже привітав, то й довелося вертатись додому і коритись чоловікові. Вона знишкла, але наважилась так дошкуляти Левантину, щоб та, не витерпівши, сама втекла. І справді дошкуляла. Левантині просвідку не було за роботою, за лайкою та за штурханцями. Сердита строчиха була така добра проти цієї худої, як суха тараня носатої, рудої крамарки, розпаленої заздрістю і невірою до чоловіка. Левантина мусила вставати в досвіта, як ще темно було, а лягати опівночі півночі і весь день на роботі. І що не зробить, як не ступить? Все було не так, усе не до ладу, за все гримання той шторханець плечі. Квасюк вже був до неї добрий, і як не було жінки, то все так поглядав на неї, як кітна сала. Левантині від того погляду ставало так моторошно, що вона тоді бажала, щоб швидше повернулась Квасючка своєю лайкою. Вона салкувалася не стріватися з ним на самоті, а він робився до неї ласкавіший та ласкавіший. Інишком Селоміць пхав їй у руки кілька разів цукерки з крамниці. Левантина любила ласощі, але ті цукерки було їй чогось гидко їсти. І вона віддавала їх дітям або викидала. А одного разу хотів подарувати їй гарну червону стрічку. Вона не взяла і втекла від його. Проминув місяць Левантина стомилась так що наважилась кинути службу і сказала про це хазяїнові. Той здивувався. Чого? Через що? Вона почала казати, що дуже важко жити, що ніколи спочинку нема, сама лайка, а то й бійка. Але Квасюк ніяк не хотів її пускати. І не вигадуй, і не видумлюй, що це ти? Яке ж ти маєш право кинути мене без наймечки? Мусиш бути, аж поки я нову знайду. А що тобі важко, так цього більше не буде. Мусила Левантина зостатись, і справді її покращила. Хазяйка вже не годувала її потиличниками.